Nagy városi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönjük Önöket, Kondzsia Gábor, és Géza, mai vendégünk Sukman Péter, pester KFT igazgatója. Ez egyike a három nagy területrendezéssel foglalkozó tervezőintézetnek. E, igen, hát ez én fejemben mindig úgy volt, hogy a három legfontosabb, legnagyobb tervezőcég a Váti, Buváti, Pest e, Hát ezek, ezek rövidítések ugye, akik nem szakmabehelyek, nem nagyon tudják, hogy mit jelent ez. A Váti az eredetileg Városépítési Tudományos tervező Intézetet jelent. Ma is Váti a rövidítése valami egészen más neve van ez olyan, mint a Fidesz Magyar Polgári Párt Más nem a rövítése szerint ilyen neve van, de minden esetre a rövítés az maradt. Ugye a Búváti, az a Budapesti Városépítési Tervezőintézet a Váti ugye csinálta általában az országban a terveket a városrendezési terveket ezek mind 940-es évek végén megalakult hát a, a, a tervezés államosításokban megalakult cégek ugye a, a Búváti a kifejezetten Budapestnek a császer és királyi budvari beszállítója volt, és a Pesternek Pest megyének tervező vállalata volt, sokáig a Város utcába, mm -hmm. és hát azon kívül voltak ugye vidéken is megyei tervező vállalatok, ezek egy része fennmarad, másik része nem maradt fön. Ez a három minden esetben a jelentőségük azért nagy, mert ezek nagy alkotó műhelyek is voltak. Így volt, van, abszolút, így, a így a van. van. Hát én vagyok a Váltéban dolgoztam, és nagyon büszke voltam rá, hogy hogy a Váti munkatársa lehetek, mindig a, ö, felnéztem, hogy, hogy azokra, akik ott évtizedeket eltöltöttek, hát mondjuk már a hanyatlás kezdetén, vagy a, közben kerültem oda a Vátiba, még mindig létezik ilyen nevű intézmény de hát a tervezés már csak nyomukban van benne, de a Pester még kitart ebben ezen az úton, és hát egy ilyen tervbe fogunk ma beszélgetni, amit a Pestterv készít. Na a téma ugye a budapesti agglomeráció területrendezési tervének Igen. módosítása. Ez nagyon szakmának hangzik, úgyhogy először erről kéne, hogy beszéljetek egy kicsit többet, hogy képbe tudjunk kerülni, hogy miről van szó. Igen, teljesen szakmájának hangzik, és akik a rádió mellett ülnek, azért ne ki, mert nagyon is húsbabágó kérdések vannak itt. Tehát ö, senki nem gondolja, hogy itt egy világról tudományos dolgokról van szó és kész hanem nagyon is a életünkbe vágó kérdésekről. Ez majd a műsor során remélhetően ki fog derülni. E, e, Mindenesetre egy ilyen tervnek a készítését törvény írja elő. E, erről is fogunk beszélni, hogy milyen törvény. E, és maga a műfa is tulajdonképpen évtizedekre megy vissza, maga a terv, hát kezdet be vala a településrendelési terv, amit uh, a régi időkben uh, általános rendezési tervnek hívtunk, uh, ami már háború előtt is volt ilyen műfaj, hát Budapestet, neknél lagos ilyennek a keretében tervezte hát, meg. ez van mindenütt Európában. Így van. Mint, uh, és ezek eléggé közismert hát, dolgok, uh, viszont uh, a háború után uh, kialakult ez a Fajta a tervezési vonulat is, hogy ö, egyes térségeknek a előírásait, a, a jövőjét is tervezzük meg, ne, ne egyes településekre essen szét. Főleg ugye hát, háború utáni tervgazdálkodásban ez természetes volt, hogy mindent megtervezünk, és akkor ö, elkezdődött egy ilyen is, hogy tele, területrendelési tervek ö, kezdtek készülni. Lehet elméleti dolgokkal kezdeni egy kicsit? Csak is azzal lehet. Csak Mondjuk azzal. azt, hogy regionális tervek, akkor talán kicsit Én közelebb de. kerülünk ahhoz a gyakorlathoz, amit ma területrendezési tervezés alatt folytatunk. Ha, ha már a szakma régió hagyományairól beszélünk, akkor a regionális rendezés Magyarországon frant, háború előtti, meg háború utáni francia példákon az ottani gyakorlatot átültetve kezdődött, és Valaton térségére készült, elsősorban az általad említett Vátiban uh -huh. nagyon igényes terv, térségi terv, a Velencei Tó térségére, és a, a Budapest környékére és a budapesti agglomerációra e, már a 60-as években, uh -huh. azt követően pedig 72-ben én azóta veszek részt ennek a térségnek a tervezésében, amikor kemény mint mindkettőnk által ismert, vagy mindhármunk által ismert és szeretett kollégánk a Pestterv, akkori Pesttervbe került, és ő kapott megbízást a fővárostól, a város környék és a város együttes tervezésére, az település csoportjainak a rendezési tervezésére. Én akkor pályakezdőként kerültem vele szakmai kapcsolatba, és volt szerencsém vele nagyon soká együtt dolgozni. És ezek a tervek, tudom, akkoriban volt ez a, magyar falurombolásnak nevezett koncepció, ugye, ami besorolta a különböző településeket kategóriákba, és akkor az alján ott voltak a szerepkörnéküdi települések, ami elég nagy, hát ilyen botránkő most már a szemünkben, tehát a ami nem vetett jó fényt erre az egész tervezésre, bár azt mondta persze Kacsi bácsi később, hogy ő az eredeti tervében ilyet nem tett, hanem kiputolat. Nem volt, viófényt, fényt, meg tulajdonképpen kiöntötték a gyereket a fürdővízzel együtt, mert azért egy ilyen típusú Tervre, vagy tervezésre szükség van, vagy szükség lenne, ma sincs. Tehát amit mi területrendezésként művelünk, az nem az. A, a, a most készülő országos településhálózat fejlesztési koncepció uh -huh. lenne egy új változata annak a, uh -huh. annak a Tervnek, amit te említettél, aminek egyetlen nagy hibája volt, hogy ismert egyéb funkciónélküli településeket, amit valamennyien tudunk, hogy funkciónélküli település nincs, mert a térben, mi, a térben mindennek hmm. van e, funkciója, de hogy a különböző települések funkciói között vannak különbségek, azt viszont nem szabadna tagadni. Tehát vannak olyan városok, amelyeknek térségi szerepük van, és ezek központok. Ezeket hát el kéne ismerni, akár mikrotérségi, akár kistérségi, akár megyei központok, de központok és funkcióban különböznek a, a nem funkció nélküli, hanem a, a többi településtől, aminek vagy a, nem elhanyagolható lakás, rekreációs üdülés, vagy akár a gazdaság a fő funkciója. Nekem egy, egy ilyen elég alapvető kérdésem volna, ez pedig az, hogy a, amikor egy ilyen tervezetről elkezdenek beszélni a szakemberek, és, és terveket fölvázolnak, akkor ezek a tervek inkább ilyen ö, jósló tervek, tehát, hogy vajon mi lehet, vagy mit szeretnének látni a következő nem tudom én egy-két évtizedben, vagy pedig követőek. Mi sokszor beszéltünk a, a közmunkák tanácsáról, és Budapesti kialakulásáról, ott egyértelműen látszik, hogy azok hát jósló tervezés volt, tehát ahogy például a Margit a telepítették, és egy csomó dolgot, az akkori puszta közepére, ugye akkor a városnak az a része nem is épült még ki a körúton, nem alig volt ház. Városfeltés hát. megfontásból. És És kialakult egy város, ö, amire ma is büszkék vagyunk, és, és, a és, és működik. Ugyanakkor nagyon sokszor látjuk azt, hogy azt mondják, hogy hát olyan sok a, mondjuk az autó idekén egy szélesebb út. Tehát egy ilyenfajta logika is uralkodik nagyon sokszor, hogy, hogy van egy, mondjuk úgy, hogy igény, és akkor... Azt a tervező, hát ki akarja elégíteni, miközben hosszú távon ennek a következményei nagyon sokszor kritikusak. Tehát például a, mondjuk az utaknál ez ugye ez egy örök kérdés, mm, hogy, hogy mit vonz ez oda, vagy például az, hogy kitelepültek a ma agglomeráció, ugye, hogy emberek tömegei települtek ki a, a Budapest környék a falvakba. Ez például egy tervnek a része volt-e? Nem. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> És ezzel kapcsolatban egyáltalán a jövő tervében ez, ez hogy szerepelhet? De hát ügy, az, ez az, eredeti kérdés, az eredeti kérdése, a válasz az is-is. Tehát nem... A realitásokat figyelembe kell venni. Tehát mi úgy készítünk területrendezési tervet, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes települések külön-külön magukról milyen rendezési terveket, milyen területfelhasználási szerkezeti terveket csinálnak, mert az önkormányzati törvény szerint a saját területi jövőképüket ők, Készítik el és fogadják el a, a térségi, a területi tervezés, az ezeknek az összehangolása, ami tulajdonképpen a, az országos érdek, meg a térségi érdek érvényesítése, hogy ők a következő terveikben miket kell, hogy figyelembe vegyenek. Tehát ha egy picit visszanyúlunk a rendszerváltozás utáni időszakra, az akkori törvények, elsősorban az önkormányzati törvény azt mondta, hogy a minden települési önkormányzat maga határozza meg a szerkezetének és területfelhasználásának az elemeit. Innentől kezdve nem lehetett egy autópályát, megtervezni egy térségi hulladéklerakkót elhelyezni, semmit, ami már két települést vagy három települést érintett, mert az érdekek olyan különbözőek voltak. Tulajdonképpen ezt ismerte fel egy tíz évvel később a, a kormányzat, akkor, amikor meghozták a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényt, és azt mondták, hogy vannak országos érdekek, vannak térségi érdekek, meg vannak helyi érdekek. A helyi érdek nem írhatja felül az országos érdeket, de nem is helyettesítheti, de ugyanakkor az országos érdek se írhatja felül egy nagyon kiváló alkotmánybírósági értelmezése van ennek, amikor az egyik akkori párt megtámadta ezt a törvényt az alkotmánybíróságon, hogy milyen jogon szól bele az állam abban, hogy helyben, mi történjen, és így értelmezte az Alkotmánybíróság, hogy a különböző szintű érdekek egymást nem helyettesíthetik. Tehát az országos érdekből azt a helyben figyelembe kell venni, de nem, nem lehet anélkül figyelembe venni, hogy a helyi érdek ne érvényesüljön. Ez egy nagyon nehéz mérlegelési játék tulajdonképpen a tervezésben, meg az előkészítésben is. De az a lényege a területrendezési tervezésnek, hogy ezeknek a helyi terveknek egy keretet adjon. Ebben érvényesítse az országos és térségi érdekeket, hiszen azt a tervet, amit mi most készítettünk, azt a parlament törvényjel hagyja jóvá, tehát ebből egy törvény lesz, ami az önkormányzatokra kötelező. Azt én kérdezni, hogy azon kívül, amit mondta, hogy keretet adjon a települési elkezeléseknek, hogy végül is. Mennyivel jobb nekünk, most állampolgári szempontból nézem, hogy a banner mint hogyha nem lennének, tehát mennyivel vagyunk bejelvettől, mit célhoz, mit érünk el ezzel? Hát ha nem lenne területrendezési terv, az m 0 keleti szektorában még mindig azon vitatkoznának, hogy melyik települést érintse, vagy, vagy nem érintse a, a, az M0, ami időközben megépült. Nem igazán jó helyen, mert a évtizedesen évtizedes vitának az lett az eredménye, hogy kiszorult arról a sávról, ahol a legjobban szolgálta volna a, a térséget, de, de ahol megépült, ott meg tudott épülni, mert bekerült a területrendezési tervbe, de más uh -huh. példát is mondhatnék, tehát a, uh -huh. az, tud, tud érvényesülni az az érdek, amit, amit eldönt Tenek, nem mi döntünk el, hanem amit mondjuk a parlament ebben a vonatkozásban az országos területrendezési tervben kinyilvánít és meghatároz. Uh -huh. Mert azért ez egy hierarchikus tervezés, erről uh -huh. kell azt hiszem beszélni, Igen. hogyha a területrendezésről beszélünk, hogy a hierarchiák csúcsán az országos területrendezési terv áll, amiben a, szintén a parlament törvényben meghatározza. Hogy az Erről a törvényről is beszélünk egy kicsit, hogy mióta hát, hoztuk be ezeket a Igen. kategóriákat, hogy mihoz, mivel, mivel jöttek ezekbe Magyarországon. Ha ezt kérdezed, akkor talán érdemes, visszanyúlni egy kicsit, és megnézni az általam emlegetett régi regionális Aha. terveket. M mert a különbség óriási. Tehát azok akár a Balaton, akár az agglomeráció rendezési tervei kiváló szakmai munkák voltak, de nem lehetett belőle tudni, hogy, hogy kinek mi következik abból a gyakorlatban. Hát mert jóváhagyta a Budapesti agglomeráció például a 1985-ben készült egy, egy regionális rendezési tervet, tulajdonképpen ugyanabban a léptékben és ugyanabban majdnem azzal a részletességgel, amiben mi most dolgozunk. Ez egy körülbelül 300 oldalas, gyönyörűen nyomdailag előállított szöveg volt, a területfelhasználástól, konkrét, e rajzokkal, konkrét tervekkel, rajzokkal, hmm. műszaki infrastruktúra, közművek, akkor már megjelent a környezetvédelem hmm. legfontosabb elemei is benne voltak. Majd volt hozzá egy kormányhatározat, ami úgy szólt, hogy a kormány ezt elfogadja. Na de most mit fogad el a, a 300 oldalas anyagból, és mi következik az az egyes települések, vagy az egyes ágazatok számára? Nem mondta ki, hogy a, a műszaki infrastruktúra hálózatokat ott kell megvalósítani, ahol, ahol ez a terv. Rögzíti, vagy hogy a településeknek a területfelhasználások tervezésénél ezt figyelembe kell venni, elfogadta, kész. Tehát ez a nagy különbség most, hogy amit elfogadnak területrendezési tervként arról, olyan törvényt hoz a parlament agglomerációvalaton ügyben, meg országos tervügyben, amit az önkormányzatoknak kötelező figyelembe venni. Most... Hogy elképzelem ezt a, a lendő törvény. ez egy olyan... Törv... Ez egy létező törvény, ez egy létező... az országos területrándezési. De ez egy olyan törvény, amiben hát mondjuk műszaki leírások és rajzok is szerepelnek. nem? Persze, hát a, a, egy terv az, a, legalábbis a jogászok szemszögéből szemszög inkább paragrafusokból a... áll, ilyen is van, természetesen a szabályok paragrafusban foglaltak, de a térszerkezet, meg a térségi övezetek, tehát hogy egy területen mit lehet, és mit nem lehet, hol, milyen szabályokat kell alkalmazni, az térképpen e, kerül ábrázolásra ennek a a most készülő agglomerációs felülvizsgálatnak van egy szerkezeti terve, ami meghatározza a térség felhasználását szerkezetét, beleértve az összes közlekedési infrastruktúra nem az összes, hanem a térségi jelentőségű, mert a helyi, érdekű ügyekbe nem szól bele, tehát egy, egy településen belül a települési önkormányzat úgy alakítja a település belső szerkezetét, ahogy az az ő érdekei szerint való. De hogyha ott át kell menni egy autópályának, vagy egy nagysebességű vasútnak, egy Bécs-Budapest nagysebességű vasútnak valahol el kell érkeznie Budapestre, akkor meghúzza azokat a vonalakat, és meghatározza azt, hogy kiket érintve kell eljutni, és azok az önkormányzatok, akiket fölsorol, azok a területek, azok kötelesek a saját helyi terveikbe ezeket beépíteni. Azon vitatkozhatnak, hogy ez pontosan hol legyen, mert mi egy, egy az 50 ezres léptékben nem, nem nyomvonalat tervezünk, tehát nem tudjuk megmondani, hogy a védett területet jobbról vagy balról kell kikerülni, mert a lépték, meg a, meg a, a helyismeret nem teszi ezt lehetővé egy 2500 négyzetkilométeres területen, Aha. de meghatározza azt, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ott valahol át kell menni. Ha máshol nem, hídon, vagy alagútban, vagy, vagy olyan nyomvonalon, ami a későbbi környezetvédelmi engedélyezési eljárásokba beilleszthető, de át kell menni. Tehát azt nem lehet mondani, ha, ha törvényel jóvá hagyják, hogy, hogy itt áthalad egy autópálya, és itt lesz egy híd, hogy az a híd nem lesz. Tehát ezt nem mondhatja egy önkormányzat a jóváhagyott törvény után. Most amikor ez a, ez a terv ezen a szinten készül, tehát ez a, ez a nagyobb régi, regionális terv, akik tervezik, azok például mondjuk rendben van a, egy ábrázolásban, ugye ez már nem látszik valóban, hogy egy 100 méterrel jobbra, vagy balra, vagy 200 méterrel arra, vagy itt vagy ott kerül valami, de amikor ezt tervezik, akkor ezeket a tervezők, ezeket a helyi részleteket is ismerve eleve megpróbálnak olyan mondjuk nyomvonalakat, vagy amit kitalálni, hogy az, az a legvalószínűbben megfeleljen, vagy pedig vannak dolgok, a két pont között hát össze van kötve egy vonal, Igen. és hát majd valamilyen lesz amit ott a hely lehetővé tesz. Te, a, az a, az a Orosz húzta meg a... például hát, és mozfal között, és egyhely ő... meg is ugrott az újánál, új mert rossz volt a az én ott én is épült gondolok, meg. Arra gondolok, hogy hát mondjuk két város össze kell kötni, oda húzunk egy, egy valószínű vonalat, de, de ahogy értem, annyi helyi sajátosság van, Persze. hogy a, ott azon belül, hogy az a vonal mennyire lesz mondjuk egyenes, vagy egy picit itt, vagy picit ott húzódik, azt mennyire lehet ezen a szinten már figyelembe venni. Hát minél... Pontosodik a lépték, minél jobban, e, nagyobb, tehát kisebb léptékben tervezünk. Nyilván az országos területrendezési tervben egy M8-as autópálya, ami az ország derék vonalába halad végig, és, és a városi Hídon átmegy, és, el, és föltárja azt a területét az országnak, ami ma autópályával nem feltárt. Ott az egy hatalmas ív Ként jelenik meg. De a megyei területrendezési tervekben ezek pontosodnak. Mert a mi a tervezésnél ismerjük azokat a területeket, amiket figyelembe kell venni. Tehát azért vannak természetvédelmi szempontból meghatározott övezeteink, a természetvédelem Úgynevezett magterületbe, ökológiai folyosóba és pufer terület kategóriába sorolja, mindazokat a területeket, amiket valamilyen szempontból védeni Ezeket akar. Ha tudjunk róla többet, mik Jó. ezek a kategóriák. Magterület mag az a legszigorúban védett. Általában oda szokták besorolni a Natura 2000 területeket, a napterület vagy az ökológiai folyosó vezetébe. Ezek területrendezési kategóriák, tulajdonképpen ezeket használja az országos terv, ezeket használják a kiemelt térségi tervek, mint a mi agglomerációs tervünk, vagy a Balaton terv, vagy a megyék területrendezési tervei. Tehát, általában a legszigorúbban védett területet egy jelenti, világörösségi kategóriában is van ilyen, hogy magterület, tehát amely uh -huh. a legszigorúbban védve. Oda, oda mondjuk semmilyen extrém Nincs létesítmény. Sem. Nem ö, ö, mi nem azt mondjuk, hogy létesítményt, hanem nem lehet beépítésre szánt területet kijelölni. Mert ugye a területrendezés nem az építményt magát határozza meg, hanem a a településrendezés felé határoz meg szabályokat, és azt mondja, hogy ahol magterület terület vagy ökológiai folyosó terület van, ott nem lehet beépítésre szánt területet kijelölni, Közvetve persze nem lehet beépíteni, bár tudjuk, hogy a beépítésre nem szánt területen is lehet egy helyenként építeni. Tehát ezek a szigorok azért különböző módon érvényesülnek. De, a, de az a léptéken, alapszabály ez. a lépékhez mondjuk, hogy meg egy teretet, ugye 50 ami Nem elég. úgy értem a léptéket, ja. hanem, hanem mondjuk egy Natura 2000-es terület, 5 autópálya mellett Csongrád megye, Tanyás vidék. Ugye a Tanyákon hát szabad építkezni a helyi rendetnek megfelelően. De mondjuk egy gyárat nem lehetne akkor oda telepíteni. Persze, tehát nem, sehol nem. És erről már ez a magasabb szintű rendezési terv is eleve gondoskodik, hogy ezt megakadályozza. Igen, olyan hevezetben hát. és olyan területfelhasználási kategóriába sorolja ezeket a területeket, amiből az következik, hogy a helyi településrendezési, település szerkezeti tervben milyen területfelhasználások lehetségesek. Tehát vagy a sorolja fel, hogy mi lehet, vagy, vagy azt, hogy miket tilt ki abból a, az övezetből, és ebből paragrafusos szabályok ö, keletkeznek, és ez adja tulajdonképpen a területfelhasználás szabályozás lényegét, vagy például mi ebben a tervben a, a növekedés, a területi bővülésnek is korlátokat adunk, már a mostani agglomerációs törvény, és talán erről is érdemes egy néhány szót szólni, hogy a budapesti agglomerációban nem, a, nem ez az első területrendezési terv, ami készül, hanem 2005-ben a parlament már jóvá hagyta. A korábbi országos területrendezési terv alapján a térség szerkezetét és terület felhasználását. En. Tehát van egy alapkiinduló uh -huh. terv, azért hívjuk ezt módosításnak, mert, mert ez ennek a tervnek a, a uh -huh. módosítása. Mi ugoljunk még vissza az a három kategóriától, szóval csak egy-egy rövid vonta lenni, mert gondolok, hogy ha már civilként hallgatja ezt valaki, vagy, hogy üljön. jobb, hogyha egy picit kiműveljük magunkat ebben a kérdésben, hogy uh, világos legyen az is, hogy uh, hogy például mit milyen védelem, mi lett meg, vagy, vagy uh, hogyan Kell, vagy lehet szabad kezelni ezeket a kérdéseket. Ugye, mert nagyon könnyű azt mondani, hogy itt ne épüljön semmi, vagy, vagy, vagy éppen azért tüntetni, hogy itt megépüljön valami, miközben ezek a kategóriák az átlagember számára egyáltalán nem világosak. Tehát van ez a mag terület, ugye akkor ez az, az úgy értem, hogy ez a legszigorúbban védett. Ebből a területrendezési szempontból igen. igen, de hát nem csak területrendezési kategóriák vannak, tehát a természetvédelemnek meg a maga védelmi, azok külön jogszabály. Azok külön. Azt a természetvédelemről szóló jogszabály szerint kerülnek lehatárolásra, védelemre, azt a, ha az ágazati miniszter hirdetik ki a védelmet a védett területekre, kezelési tervet kell készíteni. Tehát van egy természetvédelmi ágazati belügy, ahogy a természetvédelem a saját különböző szintű védettségeit kezeli. Ehhez jött hozzá az elmúlt években az Európai Unió Natura 2000 terület védettsége, amit el kellett fogadtatni Brüsszelbe, és onnantól kezdve ezeknek a elsősorban a vizes élőhelyeknek, meg madárvédelmi területeknek van még a magyar jog anyagon kívül egy európai joganyagból származó védelme is. Ez a rezervátum? Nem, nem csak rezervátum. A, hát vannak élőhelyvédelmi területek, hmm. ezek tulajdonképpen nagyon különbözők lehetnek az általában A vüzes élőhelytől a szikla egy gyepekig. tehát hmm. nagyon sokszínű a természetvédelemnek azokkal. Hmm. A, a, De az a barlangoktól a kezdve. Az, valami a, is csak az ex-lége védett nem barlangoktól állít, kezdve nem. sok minden. Mm -hmm. Igen, ahogy hanem, tehát uh, tulajdonképpen a védett területen is lehet gazdálkodni. Uh, uh, olyan országokban, ahol ennek kialakult már a gyakorlata az Európai Uniós pénzekből azt támogatják, hogy a tulajdonos úgy gazdálkodjon, hogy ott ezek az értékek fönnmaradjanak. Tehát a nem tehát ne szántsa fel, a, és ezzel ne szüntetse se fel. Meg a, de ha, ahol madár élő helyek vannak, azt tartsa meg annak, és azért kap uniós támogatást, hogy ezeket az érdekeket érvényesíts a saját területén, mert különben, ha nincsenek ilyen szabályok, azt tesz a gazdálkodóként a magánterületén, amit akar. Na akkor még azt a másiket, mert nekem Jó. az még hiányzik. Tehát volt a magterület? A... Mag... Most a, a, annyit mondjuk még azért, hogy a, a területrendezési szabályok szerint a természetvédelmi ágazat a saját ágazati szempontjai figyelembevételével maga határozza meg, hogy mit tekint magterületnek, ökológiai folyosónak és pufferterületnek, területnek. Mert mi a, ezekben a területrendezési tervekben nem a, nem a helyi védettségeket, meg a naturákat ábrázoljuk, hanem csak ezt a három kategóriát, uh -huh. és amire kérdeztél, tehát a magterület után jön az ökológiai folyosó, és ezen kívül a puferterület. Az, az ökológiai folyosóra Szinte azonos, vagy csak nagyon kismértékben enyhébb szabályok vonatkoznak, mint a magterületre. A puffer terület a nevéből is adódóan annak az a feladata, hogy puffert képezzen ezen védett területek körül. Ott is korlátozva van a beépítése szánt terület kijelölése, de nincs tiltva minden esetben a természetvédelmi ágazat hatáskörébe van utalva annak a, az engedélyezése. Tehát ebben a három kategóriában, a természetvédelem ő, működik közbe, de ez a, az agglomerációs törvény 23 övezetek közül csak három, a, amiket most felsoroltam, még talán még kategóriák van. A még... Nem, nem, nem, mert akkor az nagyon hosszú lenne már. Ahhoz már be kell iratkozni, kevita a folyamra. De azért, hogy, hogy laikusként is az ember képbe legyen, hogy, hogy mondjam, nagyon könnyű, amikor beszél, beszélünk valamiről, ami egy szakmának a, a sajátossága, és ha nem engedjük meg azt, hogy egy picit beavassa, amit tudjunk, uh -huh. akkor a vélemények nagyon könnyen lehetnek másak. mert az uh -huh. ember nem érti, hogy miről beszél a másik, és hát ez egy, ezek nem értenek előzés, és ízzé, és a Maginide uh -huh. fognak építeni valamit, és ízre, és minket nem vettek figyelembe, Tehát egy bizonyos érzékenységet ö, uh -huh. ö, szeretnék ö, hát magunkban is ö, fokozni, uh -huh. hogy, ö, hogy ezeket utána, mivel ezek törvények, ezek tanulmányozható Uh, ugyan, források, tehát tervezetként is fölt most Igen. a kormány honlapján. És... Igen, erről is majd fogunk beszélni, hogy hol lehet elérni, meg mit lehet vele De akkor most térjünk át okay. konkrétan a Budapest agglomerációra végül is ezért ülünk itt. Tehát tulajdonképpen először is a, ezt a fogalmat kell tisztázni, hogy mi ez a Budapest agglomeráció, mire terjed ki, mikor jött létre, tehát ilyen, hogy, hogy tudjuk azonosítani, hogy miről beszélünk? Hány településre? Ma Budapestből és 80 Budapest környéki településből áll az agglomeráció, Aha. mint egy KSH által és egy a korábbi törvényben meghatározott településor tartozik hozzá, de ez egy történetileg kialakult képződmény. Tehát amikor a 19. században Budapest növekedése megindult, akkor először a, a kőbánya, Kispest meg egyéb települések képezték Budapest, Budából létrejövő főváros agglomerációját, ma úgy mondanánk, hogy agglomerációját, és ahogy nőtt a város, ahogy fejlődött, ez a Budapesttel együtt élő, szorosan együtt élő térségkiterjedése nőtt a bevezetőben említett első agglomerációs tervben 44 Aha. települést terveztünk még e, keményvértalannal együtt agglomerációként. Aztán, ahogy bővült a népesség, a, koncentrálódott a, a gazdaság. Aha. Mert azért már ez, ez a terület, a, az ország területének mindössze 2,7%-a. Tehát, ha belegondolunk pici, de itt él a magyar népesség egy negyede, és itt termelődik meg a magyar nemzeti jövedelem fele. Most, ha ezt a két szempontot figyelembe vesszük, akkor látjuk, hogy ez egy nagyon koncentrált, nagyon sűrű térség, ahol az érdekek, meg a különböző szempontok összehangolása sokkal fontosabb, mint talán nem szabad ilyet mondani, hogy sokkal fontosabb, de, de fontos. És ezért tekinti nem egy kormányzat, hanem tulajdonképpen az ország ezt ugyanúgy kiemelt térségnek, mint a Balaton. Uh -huh. Ennek az agglomerációnak hol vannak a, a, mondjuk a szélső határai, melyik És Északon, Északon válc. Innentől kezdve benne van az egész Szentendrei-sziget, a, a, a Földi-Dunapart, tehát a Dunakeszi térsége, a, a keleti határa a Gödöllő, tehát a Gödöllőig hajló ő, ívben, a déli határa pedig Sziget-Szent Miklós-Tököl, térsége, és benne van a budai oldalon Pest-megyek közigazgatási határáig az egész Pilés Budai-hegység területe. Hát egy Váctó, Szászhalom és Gödöllőtől Zsámbékig tartó terület, amit agglomerációnak tekintünk ma. Vár ma is nagyobbba, tehát mi végeztünk most vizsgálatokat, hogy meddig is terjed ki az agglomeráció, és szakmailag azt lehet mondani, hogy már százat meghaladja azoknak a településeknek a száma statisztikailag, akiket, akik az agglomerálódás jeleit mutatják, de a... a Ezt a... hogy tudják eldönteni, mert érezhető, hogy ez, ezek nem fekete-fehér határok, hisz mondjuk hiába van Váca, van még tőle 5 km egy Köszönjük, onnanunk szintén mondjuk a felebe. Hát annyi funkció, annyi féle kiterjedésű az agglomeráció, de ahol legnagyobb átfedésben vannak ezek a, a területek, a, és erre a KSH-nak nagyon sok mutatója van. Tehát a tavai munkában 19 mutató figyelembevételével vizsgálták a, a lakónépesség alakulását, növekedését. Azért ezt itt tudnánk kell, hogy az országnak nagyon kevés olyan térsége van, ahol nem csökken a népesség és az agglomeráció ilyen. Tehát az egyik mutató mindenképpen a népesség növekedése és annak dinamikája, de a gazdasági szereplők növekedése, a gazdaság helyeinek a, a, a kiterjedése, tehát sok szempontból elemzi a kársát. Most olyan döntés született, hogy, hogy nem kerül kibővítésre a, az agglomeráció, mert ahogy utaltam már rá, készül egy országos településhálózat fejlesztési koncepció, és abban tulajdonképpen el kéne dönteni ezt az egész régió, kis térség, térség ügyeket, és ebben nem akart a előre szaladni. És most ugye tudjuk, hogy ahogy mondta is, hogy minden a legtöbb helyen csökken a népesség, beleéte magát Budapestet is. Hát Budapesten is. Nem, hát nem a jó, ő. Ő. de Budapesten magában, de Budapesten is, is, nő, magán magán is három is. éve, meg tehát 2007-ben megfordult a Na, trend, szinte. miközben előző előző években valóban így van, most már közel 20 éve, hogy csökkent nagyon honnan jelentősen. Ez, ez, ez, hogy mondjam, mert ez, ez a számomra nyilvánvalóan ez betelepüléssel lehetséges, csak, Igen, tát, csak ugye hirtelen fog ennyi erőt beteljes, mert a halandóság azt, el a népességet Budapest és az agglomeráció. Hát az, hogy konkrétan honnan jönnek, arra majd az ezévi népszámállás fog választani, de még különböző vizsgálatokból úgy tudjuk, hogy, hogy van egy koncentrálódás az országban. Tehát az ország távolabbi területeiből más régiókban húzódnak Budapest felé, és Budapesten, Budapesti agglomerációból is vannak akik, tehát nem csak kiköltözés van, hanem beköltözés is van. Az aktívabb jobb társadalmi helyzetű tehetősebbek, az mindenkor ingatlanár figyelembevételével természetesen húzódnak a, a jobb helyzetű települések és területek felé, és van egy ellenkező irányú kitelepülés is, ahol nem csak a sajtóban emlegetett középrétegek költöznek ki, hanem azok is, akik nem tudják megfizetni a nagyvárosnak a, a magasabb költségeit, de ezek nem a belső agglomerációba, hanem az agglomeráción túli területekre költöznek. De ennek a népességmozgásnak van egy olyan egyensúlya, ami egy nagyon jelentős töbletet mutat az agglomeráció javára. Csak azért vetettem ezt közben, mert Gábor mondtad, hogy Budapest csökken, tehát három éve megállt Budapest népességcsökkenése csökkenése, és most már éve, évente 10-12 ezer, ami nem kis szám, az egy kisváros, az egy magyarországi távolabbi vonatkozásban egy kisvárosnyi uh -huh. népességgel bővül Budapest lakossága, de ennél sokkal dinamikusan bővül az agglomeráció. Ez azt hiszem, hogy Budapest ugyanakkor több mint 10%-ot veszített. Ez eredeti lakosság száma az ne. képest, és még távol vagyunk, attól a két milliótól most is minden, ami volt. Viszont az agglomeráció meg folyamatosan növekelt ezen közben. Ez és különbség. nem csak növekedett, hanem a növekedés dinamikája is nőtt. Tehát uh -huh. még a, az előző évtizedben körülbelül 10%-kal nőtt a, a népesség, az elmúlt utolsó évtizedben 15%-kal. Uh -huh. Tehát nagyon érdekes folyamatok zajlanak le, de nem csak egy irányúak. tehát nem csak kiköltözések vannak, tehát ennek a növekedésnek a jelentős része nem a Budapestről való kiköltözés, hanem az ország más területeiről, az itteni jobb munka lehetőségek reményében való beköltözés. Tehát ott behúzódnak Budapest felé, csak Igen. nem vagy egyenesen mennek be, bár utóbbi időben, ahogy... Mondod már Na egyenesen most... is, de ez egyfajta behúzódás. Igen, a, ez egy koncentrálódás a az országba, szóval én... Ürülnek ki sajnos a, a, az ország pe, peremén Igen. levő térségek, mint tudod, hogy dolgoztunk most Zala megyében. Olyan ö, sajnálatos népesség csökkenés Igen, mint nyugati. Megyék, de olyan népességcsökkenést tapasztalható, ami minden demográfiai trendnek ellentvont, mert nem kéne ennyire csökkenni a népességnek, az elköltözést tesz. Most itt nekem a kérdés, hogy ebből következik a számára, mondjuk én az első kérdésem az úgy, hogy kö, kövesse a terv a folyamatokat, vagy pedig e, próbáljon egy, egy ideálisabb elképzeléshez alkalmazkodni. Nyilvánvalóan egy, egy, egy Budapest agglomerációs terve hát nem szólhat, közvetlenül mondjuk egy másik, pláne egy távoli, vas tudom én, vasmegyei e szóval régéről. De ennek ugye része, ez a terv ugye része egy országosnak. Az például, e abban van egy olyan hát vízió, ami, ami szerint én hogy ez a sajnos, azt kimondta az szót végül is, hogy sajnos, el szívem ö, tömegeket más helyről, ahol nincs meg föl mondjuk munkalehetőség vagy valami. De ez Budapestre nézve nem tűnik a számomra túl előny előnyösnek. Tehát az, hogy egy, egy, hogy egy megapolisza alakuljon, késvégül Magyarország csak egy városba tömörüljön, hát, hogy mondjam, persze ez ilyen lineárisan menne. Ez, ez inkább rémképnek tűnik, ahelyett, hogy virágzó városok lennének, nagyobb központok, amik között nincsenek ilyen nagyságrendi különbségek, mint ahogy Ezen most van. nem tudunk, tehát Budapest eb ebben az országban, e a Budapest szerepét, nem szabad tagadni, de Én legalábbis úgy gondolom, hogy nem szabad tagadni. Tenni, no? Lehetne arányosabbá tenni, de minden olyan kísérlet megbukott, ami, ami ezt erőszakkal akarta megtenni. A gazdaság egyszerűen ide jön, Aha. tehát azt, azt látni kell a és nem akarok a külföldi érdekeltségű cégek, magyarországi telephely választásairól beszélni, de tulajdonképpen a Európa térképén Budapest az a hely, vagy a Budapest várostérség az a hely, ami, ami tulajdonképpen azt a dinamizmust mutatja, amit sokan keresnek, és ezt gátolni, ezt visszafogni káros lenne az ország. Valószínűleg nem gátolni kéne, hanem én olyan gondolok, hogy itt a klubon merült föl, ugye például van egy olyan régiós projekt, amiben Győr, Pozsony Igen. és Bécs vesz részt, tehát az képez egy, egy fejlesztési régiót, vagy például a budapest mellett következő, igazán európai szintű Igen. Ö, De ugyanilyen kapcsolat számomra elképzelhető mondjuk a, a, a nyugati határmenti országok és mondjuk grá, vagy városok és mondjuk ráczizék alakulnak, de vagy, vagy ami például amiben van ö, közvetlen ráció ugye Debrecen és Nagyvárad, ami hát eleve nagyon Igen. közel van, és a határ lebomlásával gyakorlatilag az emberek is kezdték ezt az ide-oda települést, mint hogy például a Pozsonyi és a, a Rajkára rajka ki. között is ez, ez elkezdődött, tehát éppen, talán amikor tervezünk, akkor elképzelhető, hogy egy, egyfajta, tehát ugye eddig nagyon szigorúak voltak a határok. De most ezek a határok egészen más, milyenné alakulnak tehát. tehát ahogy átjárhatóvá vált a nyugati határ, a, ezekben az előbb emlegetett Vas és Zala megyei tervekben összekötöttük azokat a szálakat közlekedési szálakat, amik el voltak vágva a hatászára. De az ő jelentőségeket a Szombathely szerepét is növeli. Szombathely Igen. nagyobb térségi szerepkört töltött be a, a második világ, tehát a korábbi időszakban, mert bizonyos ma tartozó területek és a város vonzás körzetét jelentették. Ezek vissza rendeződnek, de nem lesznek ezek a városok, még a nagyvárt, tehát Debrecen-t említetted, tehát Debrecen-Miskolcon kívül ezek a többi városok nem lesznek olyanok. A helyi térség központjai lesznek, de, de országos szinten nem fognak versenyhelyzetet teremteni tehát, A potenciálok olyan mértékig, hogy az elvándorlást nem ez mondjuk egy országos probléma, nyilván nem a reggelyi rendőzés. Hát ezt, ezt akarja a település-hálózat fejlesztési koncepció rámba tenni, hogy mik lennének azok a fontos feladatok a közlekedés-fejlesztésben, hogy, hogy ne kelljen elköltözni ahhoz, hogy valaki európai szintű szolgáltatásokat vehessen igénybe, hanem számára elérhetőek legyenek. Tehát nem kell feltétlenül a szomszéd utcába lenni ezeknek a szolgáltatásoknak, még az sem biztos, hogy abban a faluban, de hogyha jó a közlekedési hálózat, és jó az elérhetőség, és, és a minden működik, az egészségügy, meg még minden szolgáltatás, akkor nem jelent életminőségbeli jelentős különbséget az, hogy ő egy, egy faluban él, de ez, ez, ez nem a generációs ez, kérdés. Ez, ez munkahely probléma alapvetően, tehát Igen. hogy munkahely nincs ezekben a területekben, területeken, Igen. és tényleg az emberek, és hát ugye már húsz évvel ezelőtt valakon gondolkoztunk, hogy ha majd itt nagy informatikai forradalom lesz, akkor és lesz nem csak telefon, hanem e, lesz, és minden lesz, hogy akkor minden gomnyomásra fog menni, és, és a távmunka, az otthoni munka jelentősége meg fog nőni, és nem kell annyit meg utazni, és itt talább, és itt tovább. és az ellenkezője tapasztaljuk. Tehát ö, ö, tényleg most már mindenféle technikai eszköz rendelkedéssel, de nincs kihasználva abszolút az a lehetőség ami pont az ilyen területeken jelenthetnek komoly segítséget, hogy ne kelljen utazni, ne no, kelljen sokat menni most, a munka után. Én már érzem a... a, a, a, a, a a vendégünkön az, hogy most belevonjuk egy olyan dologba, ami nem az ő területelás, hisz a területrendezésnek ez már nem funkciója, gondolom, ez, nem, ez már nem, egy, területrendezés ez területrendezés már egy két koncepció. Nem tud úgy dolgozni, hogy ezeket a szempontokat ne vegye figyelembe. Mm -hmm. Tehát a, a, a fejlesztési célkitűzéseket kell szem előtt tartani, mert ahhoz tervez hálózatot a az ember, tehát ha nem tudom, hogy melyik az a város, most nem Budapest térségéről beszélek, mert itt evidens, de itt se teljesen, mert itt is vannak a központok és, és térségi központok, ahova való eljutást elő kell segíteni. Tehát ezeket a fejlesztési célokat ismerni kell, csak nem a területrendezés fogalmazza meg területrendezés ezeket átveszi a fejlesztési dokumentumokból. Na most még egy kérdésem, ami hát ez én úgy érzem, hogy erről sokszor Magyarországon szólszik, hogy ugye főleg ugye az önkormányzatoknak a teljes sajnálósága miatt, hogy egy, egy, mindenki verseng a másikkal. És egyik terv verseng, egy másik terül, egyik régió verseng egy másik régióval. És itt nagyon sokszor az volt a tendencia, hogy, hogy olyan dolgokat hát, talál ki mindenki saját magának, hogy oda vonjon minél több pénzeszközt, és nem igazán kíváncsi arra, hogy mondjuk 100km km el arrébb ott mi történik. Ez egy ilyen régiós terben van, mi azért végül is ez a legnagyobb régió, tehát itt mondjuk az önzés is lehetne a legnagyobb, Mennyire úgymond önzetlen, tehát például ő törekszik-e arra, hogy a az azon kívül eső, enyhébb, nem tudom, nem tudom, én szerintem Székesférvár, meg ilyesmi, ezek is még valahol ennek a régiónak vagy értek agglomerációnak a... a Na, az a, agglomerációnak nem, de a régiónak. A régiónak mindenképpen része. Igen. Van egy Magyarország régió, tehát van egy ilyen szint Milánios. is. Annak de, is van terveje. De ettől. ezt hogyan hangolja össze, és mennyire tud mondjuk úgy független lenni olyan értelemben, hogy, hogy egy, egy ilyen országosabb, vagy nagyobb érdeket figyelembe véve is terveznek dolgokat, ami, ami segíti azt, hogy, hogy mondjuk az azon kívüles területeknek a fejlődését is, is jobban előmozdítsa Vagy kikkel kell egyáltalán együttműködni. Még nyilván ez megvan helyi Együttműködés nem erőssége a, se a magyar ökormányzatoknak, se a magyar ennek a mentalitásnak, ami itt van, tehát amit említettél inkább a versenyt Hát csak mondjuk a terv egy terület határaig igen. szólt, tehát ott, ott nem ott a terület határaig, még nagyon Na a szomszédig sem akar látni. Tehát nagyon, nagyon nehéz a termnek azokat az elemeit védeni, amik térségileg fontosak, és helyileg nem. Fontosak, vagy helyileg kevésbé fontosak. Tehát vannak, vannak elemek, amikért az önkormányzatok küzdenek, amit nem tudnak maguk, meg a saját vállalkozóik megcsinálni. Tehát egy autópályát, egy gyorsforgalmi utat nem tud senki építeni. Ott csak lobbizni tud azért, hogy a, az országos érdekű út, úgy kanyarodjon, hogy az neki a legnagyobb haszonnal járjon, és a szomszédnak a legkevesebb haszonnal, tehát abba a pozícióba ő kerüljön ki felbebe itt. Nem működnek se a kis társulások, tehát nincsenek olyan együttműködések, vagy legalábbis nem hatékonyak, ami a helyi érdek fölötti térségi érdeket valahogy markánsan tervezőként. Ez, ez, Én ezt tervezőként látom. De ez, hogy, hogy mondjam, ez milyen fajta magatartásra készített a tervezőt, tehát, tehát ez rosszul esik, és és ez és nem egy rosszul lesés, táncolást kérdésem, jelent és végén, vagy mi pedig? Mi tulajdonképpen mi döntés előkészítő anyagokat készítünk, és vannak döntéshozók különböző szinteken, akik ezeket a döntéseket meghozzák, akkor is meghozzák, ha az nekem esetenként nem tetszik. Uh -huh. Tehát vagy olyan elemekkel kerülnek bele bizonyos lobby érdekből, amelyek szerintem nem kellene, hogy benne legyenek. Most én nem az agglomerációs tervről beszélek, hanem egy zalomegyei tervről, akik képesek az M9-es autópályát, mint a rossz gyerek ide oda húzgálni, mert abban a reményben, hogy a, a másik változat az, az neki kedvező és a, a másiknak kedvezőtlenebb. Legyen egy országos érdekű, ilyen hálózatnál ez nem lenne megengedhető. Tehát ott, ezek, szerintem nagyok a, a konfliktusok és az, az ellentétek. Itt az agglomerációban azért... Nagyjából kirajzolódott már az autópálya hálózat, meg a gyorsforgalmi hálózat. Lehet tudni, hogy ami még nincs kiépítve, a, ki fog épülni a 10-es, a 4-es Tehát ezek az elemek meg fognak valósulni. Azon a helyen, ahol ezeket a tervek, másvár a helyi tervek is tartalmazzák, egyetlen új elem van a, az M11-es ami tulajdonképpen most lehet, hogy felülvizsgálatra fog kerülni, mert a lenni? szlovákok nem akarják fogadni Komárom. De, tehát ez egy észak-déli elem, az agglomeráció nyugati határán, a Zsámbéki medence peremén vezetne egy gyorsforgalmi úta, hatos M7M1 Komárom irányában. Ez az m 0 a nyugati szektora hát, helyett lenne? Hát lehetne, nem. Pedig adó nem. nem. Más célra van, és megint kijebb van. A, az M0 nyugati szektorában a kormányzat elkötelezett, tehát a, az országos területrendezési terv is gyűrűként tartalmazza az M0-t, és a ami mostani tervünk is, azzal együtt, hogy a funkciói a különböző szakaszoknak eltérő. Tehát van, ahol, van, ahol háromsávos, tehát ahol nagyobb kapacitással lesz kibővítve, ott, ahol a, az, az Európai Uniós e, Helsinki folyosókat köti össze és tartalmazza, és nyilván a nyugati szektorban egy alacsonyabb képítésű alagutás változat az, amiben most gondolkodnak. Visszatérve még, a, a, hát van ott is vagyunk a maga csak a betelepülésre, Igen. hogy részben a lakosság koncentrációja, részben meg a üzletnek a koncentrációja óriási nyomással nehezedik erre, a, a, a, ugye kis területre, a ország nem egész 3 nyi területére. Ö, és ez, ez hogy kezelhető, mit uh, tudunk tenni ezzel a, ez a nyomás alatt? Ez nagy probléma az agglomeráció településeinek, akik tulajdonképpen felkészülhetlenül érte ez a gyors népességnövekedés, növekedés, és nem tudják. Elsősorban humán szolgáltatásokkal, még műszaki infrastruktúrával, vízzel, csatornával, így úgy követhető ez a növekedés, de a, az egészségügyi ellátása, az oktatás fejlesztésével nem tudják, és nem tudják olyan színvonalon, követni a, az igényeket, amit a kitelepülők tulajdonképpen elvárnak. Ebből elég sok feszültség adódik a kiköltözők, meg a helyiek és a különböző érdekek között. Ez az agglomerációs törvénytervezet módosítás most tartalmaz olyan elemeket, hogy nem lehet új területet kijelölni lakó célra akkor, hogyha ha nem lehet vele párhuzamosan biztosítani a, az ellátó műszaki és humán infrastruktúrát. Tehát ezzel is próbálja visszafogni, mert ez, ha, ha ez nincs szabályozva, akkor az önkormányzatokra üt vissza, mert a kötelezettségükből adódóan nekik kellene Bútolni, miközben a, ezeknek a fejlesztéseknek a haszna nem az önkormányzatoknál csapódik. Az ehelyi alól csak van, nem? Hát nagyon, tudod jól, hogy nagyon nagy mértékben lecsökkent a, a személy jövedelem adó helyben maradó Ilyen. része ugye még a rendszerváltozás után elég jelentős volt, és ja. ezért is fogalmazta meg szinte valamennyi település azt, hogy támogatja újabb és újabb területek kijelölését, mert hogy majd fog jönni az a középrétegű, jókeresető állampolgár, aki majd nála fogja fizetni a helyi, ipar üze, vagy a helyi adót. Uh -huh. Aztán kiderült, hogy ez lassan elolvad ez ja. az adó, akkor belépett helyette a helyi iparűzési adó, akkor minden település, vagy majdnem mindenki irányt változtatott, és azt mondta, hogy nem, a, nem az új lakóterületeket támogatom, hanem a helyi gazdaságfejlesztés. De ez is abszolút szabályfüggő, mert ha az országgyűlés hoz egy, egy szabályt, vagy módosít egy szabályt, például tavaly módosítottak a helyi iparűzési adó, Elosztásának a, a, azon a szabályán, hogy hol kell fizetni a, az adót. Például Törökbálint egy nagyon érdekes helyzetbe került, ott az egyik <coughs> telefonszolgáltató cég központja volt, és hát milliárdos bevételt tervezett néhány év alatt abból és már el is költöttek gondolatba, hogy mire fogja költeni ezt a mire fogja felhasználni ezt a, az adót. Majd hozott a parlament egy olyan törvénymódosítást, hogy nem ott helyben nekik kell fizetni, hanem ezt szétosztják annyi felé. Most, ezek a kis frikfrakkok, amik látszólag nem függnek össze a tervezéssel, de pontosan leírta az, hogy. hogy, hogy Tökéletesen összefüggnek, hisz, hisz nagyon súlyos döntéseket okoznak. Ezek nem teszik -e adott esetben az elkészült terveket, hogy mondjam, csak alkalmatlannál. -e? Tehát, hát tehát nem, például nem láthatóan mondjuk egy irányba látszik, vagy volna érdemes fejleszteni, és akkor egy ilyen változtatásra kérdezi, hogy igen, de oda most már nem fognak menni az emberek, vagy ott nem fognak megcsinálni ezt, hogy azt hogy az nem más sokunk, vagy többünk szakmai véleménye az, hogy sokkal jobban össze kéne hangolni a fejlesztési meg a területrendezési típusú ügyeket, mert a a fejlesztési érdekeltség, szabályozás, meg ezek, tehát ez nem szétválasztható. Amikor a, a országos területrendezési terv is készült meg előtte a, a területfejlesztésről szóló törvény, nagyon szétválasztották a rendezést és a fejlesztést, ami szerintünk, túlzott, más a megbízója, más a finanszírozója, más az egyeztetője ezeknek a terveknek. De abban az eszközkészletben, amit a rendezési terv használ, abban van értelem legalábbis számomra, és van érték. Tehát tudunk mit tenni a térség céljainak a megvalósításáért csak, nem összehangoltak, -a. tehát ez akkor lenne igazi, hogyha ha mind ne csak, nem csak erdő, területeket jelölnénk ki, erdősítendő területeket, hanem a másik oldalon, a fejlesztési oldalon is meglenne lenne az, hogy valaki azt mondaná, hogy igen, ha van ilyen támogatást, azt arra a területre kell elkölteni, amit a területrendezési terv erdősítésre alkalmasnak és kívánatosnak tart, és nem hogy melyik gazda vagy föltulajdonosnak jut eszébe, hogy ő erdőt akar telepíteni, tehát ö, elképzelés nélkül. Tehát el tudnánk képzelni egy fejlesztés és rendezés nagyobb összehangoltságát, de ez nem jelenti legalábbis az én szemembe azt, hogy ha csak rendezési eszközöket használunk, akkor az felesleges lenne. Itt most megszakítjuk egy kis zenével, ha a nagyvárosi dilemmákat Sukman Péterrel beszélgetünk a Pester vezetőjével, és jövünk vissza. Understanding of my finest defenses I proclaim the claims are left unstated. I demand a rematch. I decree stalemate. I divine my deeper motives. I recognize the weapons, I practice them well, I fitted them myself. my mistake, let me make it good, I raised the wall, and I will be the one to knock it down. To me. this is my world and i am a world leader pretend this is my life this is my time i have been given the freedom to do as i see fit It's high time I raise the walls that I've constructed It's amazing what devices you can sympathize This is my mistake And let me make it good I raise the wall And I will be the one to knock it down Fill in the border you fill in the harmony you fill in the border nagyvárosi Gábor Bányai Géza, és Ukman Péter, a Pest terv ügyvezetője a vendégünk. Egy hatalmas tervezetnek a gazdája, a Pest-Budapesti agglomeráció terve, területrendezési terve, ami akkor ez egy törvényi, tehát egy törvényelőkészítési hmm, anyag igen. tulajdonképpen, ugye? Itt jó, izgalmas dolgokra beszéltünk a zene alatt is, és szerintem az első kérdés hadd legyen az, amit ott is érintettük, hogy mik azok a, az elemek, amikre ez a területrendezés vonatkozik. Tehát itt mondjuk az utakról esett szó, de mit tudom én, a vasút, a tömegközlekedés, a nem, parkoló, ezek a nagy... PRM, parkolók, stb. Ezek, ezek mennyire részei, vagy mennyire nem részei egy ilyen tervezésnek, és mit tudom én, milyen részletek azok, amik, amik, amik fontosak lehetnek meg a számunkra. A közlekedés vonatkozásában, közúti közlekedésben az autópályák, gyorsforgalmi utak, főutak és a térségi jelentésségi mellékutak, amiket tartalmaz. Tehát ez alatt, az utóbbi alatt értjük a több település érdekében levő és megvalósítandó utaknak a helyét, de ennél mélyebbre nem megy a Tervezés. Tehát az egyéb mellékutak és a településen belüli hálózatok és azok működését nem tartalmazza. vasútvonatkozásban a nagysebességű vasút, amire már utaltam akár a Budapest-Vécs vagy a Budapest-Belgrád iránya, az országos területrendezési tervelőszhangban tartalmazza elég nagy vitákat kiváltva torbágy térségében, ahol ez a nyomvonalvezetés valóban érint természeti értékeket, de ennek a sebessége meg a vonalvezetésen nem teszi lehetővé, hogy, hogy kikerüljön kisebb területi foltokat. Közlekedésben még tartalmazza a, a térségi jelentőségű park and drive tehát azokat a nagy parkolókat a ahol területet kell biztosítani a településrendezési tervek készítésénél ezeknek a parkolóknak. Ezek konkrétan kielőtt helyek? Igen. Már? A terv kijelölt helyek, és a törvényben felsorolás. Tehát itt két elemből áll, a térségi szerkezeti terven megjelennek ezek a hálózati elemek, és a törvény mellékletei, infrastruktúra mellékletei felsorolják, hogy melyik települések, és milyen települési kapcsolatban működnek ezek. De a, a repülőterek meghatározása, a nemzetközi kikötők és a a hajókikötők, de itt is csak az országos és térségi jelentőségű kikötők meghatározása, és a térségi jelentőségű kerékpárhálózat meghatározása és része a, a tervnek, de itt is hangsúlyoznám a térségi jelentőségű, tehát nem ezen túl akárhol lehet kezdeményezni kerékpárútépítést, ez, ez az a program, ami a, az ország ilyen típusú fejlesztéseinek az alapja. Itt említette a bizonyos lakóterületeknek a bevásárlóközpontnak a Akkor a arról is veszik, hogy magán a hálózat kijelölésén kívül milyen olyan szabályokat tartalmaz ez a törvénymódosítás, ami összefüggésben van a közlekedéssel. Mert eddig nem voltak olyan szabályok, hogy a településeknek mit kell figyelembe venni az új lakó terület kielölésénél. Ez a módosítás tartalmazza, hogy 5 hektárnál nagyobb, vagy 300 lakásnál nagyobb lakásszám kialakítására alkalmas új lakó területet, csak olyan közlekedési vasúti, vagy hív, tehát kötött pályás megálló térségében lehet e, létesíteni, annak az öt kilométeres körzetében lehet létesíteni, ahol ezek a feltételek biztosítottak, hogy megfogalmaz egy olyan szabályt, hogy új... De ez nem írja elő az, hogy mondjuk kötelező annak a lakó parknak, vagy lakó telepnek mondjuk járható utakkal összekötve lennie ezek központhoz. De Igen? Igen. De most le, a, le, éppen olvastam, hogy mit tudom, a, valahol, nem tudom, a határon, tehát nem, mi, mi van ott, cíng a mátyás Mátyásföld, tehát a, azon a határon, pont Budapest határán épült valami ilyen lakópark, ami, ami, ami már a külső községhez tartozik, és, de igazából Bele az utcái belemennek a Budapesti utcákba, és ők ilyen nagy sarasizéken járnak, és ott egyszerűen nem tudnak közlekedni. Tehát képült egy szépnek szánt valami, amivel végül is egy puszta közepére sikerült őket oda telepíteni. Tehát nem, ez például nem a burkolatot írja, tehát ilyen mélységig nem, nem megy bele, hogy burkolt legyen, de az, hogy ezen az 5 km belül közlekedett, Közlekedési kapcsolatnak kell lenni. És például a távlati. 300 lakás az nem túl sok ebben az esetben? Ez mi határozta meg, hogy miért épp 300? Ez Mert már látom magam előtt a gázások, a 295 lesz az összes terület, és lesz egymás mellett De kettő. Két külön KFT fogja építeni, Egy, nem, a, F2, nem, nem, a pro, nem a projektekről nem. szól, hanem a területek kijelölhetőségéről. Tehát azt szabályozza, hogy a település szerkezeti tervben hol lehet kijelölni új lakó területet. Az, és nem annak, és nem lehet szabdalni. Tehát a, persze mindent ki lehet. Játszani. még nem tudjuk, hogy hogy fogják alkalmazni, lehet, hogy, hogy igaza van, és lesz vannak be néhány rafinált embert, hogy gondolkozzanak azon, hogy, hogy lehet kiátszani ezeket a szabályokat? Nem, akar. inkább arra kaptunk jó tanácsokat, hogy hogy lehet úgy pontosan alkalmazni, hogy, hogy ne lehessen félreérteni. Tehát ez nagyon fontos egy törvénybe, hogy hogy mi szeretünk lazábban fogalmazni, meg körülírni. És ilyenkor nagyon jó az a jogász, akivel mi együtt dolgozunk. Gyurkovics Sándor úr, aki a közlekedési tálca államtitkára volt korábban, és nagy hozzáértője a törvényalkotásnak, hogy hogy kell fogalmazni ahhoz, hogy azt ne csak én értsem úgy, hanem a, a felhasználó is azt értse, Alatta, amit mi sugalni és, és elérni szeretnénk. De ezzel együtt nyilván vannak olyan lehetőségek, de, de másik közlekedés is kapcsolódó szabály, hogy, hogy új nagy bevásárlóközpontot is csak olyan közlekedési csomópont közvetlen közelében lehet létesíteni, ahol ennek a, a feltételei a törvényben. Tehát a igen. De ez, ez mondjuk nem akadályozza meg azt, hogy egy budapesti kellett egy újabbat betervezze? Ha erre már kijelölt területe van, akkor nem, de ha ő akarja ezt a területet kijelölni a szerkezeti tervében, akkor igen. Tehát ez, ez minden természetesen nem vissza, menő, uh -huh. tehát ha, ha már benne van a település szerkezeti tervébe, akár lakóterület, amit az előbb mondtam, akár bevásárlóközpont vonatkozásában, akkor ezt nem írja felőle ez a törvény. De új ilyen helyek kijelölésénél már a törvényt kell alkalmazni. Illetve a lakónál még azt is mondja a módosítás tervezete, hogy össze kell kötni a zöld területi fejlesztéssel. Tehát, ha új lakóterületet jelöl ki ugyanezekkel az előbb elmondott feltételekkel, akkor ahhoz közvetlenül kapcsolódva, illetve 5%-ban közvetlenül kapcsolódva zöld területet kell ki jelölni a település szerkezeti terve. Tehát ezzel megakadályozza, hogy az egész terület fullik lakással legyen beépítve, anélkül, hogy, hogy a játszóterek és a lakóterületen feltétlenül szükséges zöld területek ne legyenek kijelölve. Ez még nem jelenti azt, hogy ezek ott ki is épülnek ennek a törvénynek a folyamányaként, de hogy ne lehessen beépíteni és más célra használni ezeket a területeket, ennyit tud tenni a területrendezés. Ez ügyben... Maga a szó, hogy agglomeráció, ez egy geológiából kölcsözött kifejezés, agglomerátum, ugye összetömörödött Igen, anyagból álló kőzet, és voltaként, itt is összetömörödés, összetömörödött településekről van szó. Na most, ez itt a legfőbb kihívás, ami előbb most már szó volt, hogy nagyon nyomás erre a területre, hogy összeérnek, egymásba épülnek ezek a települések, amire hát elég sok... Például sajnos látunk, hogy mennyire tud egy ilyen terv ez ellen muníciót adni. Két eszköz van most ebben a tervezetben. Az egyik a, a új területek kijelölésének a korlátozása, illetve a korábbi lehetőségnek a csökkentése, amikor azt mondja a törvénymódosítás, hogy a, a beépítésre szánt, tehát a települési terület 2%-kal növekedhet. Ez elég kis szám. Aha. Tehát ez biztosítja azt, hogy, hogy legyenek fejlesztési területek, lehessenek, a települések számára akár gazdasági, akár lakó célra új területeket kijelölni, uh -huh. de ez csak mérsékelten, tehát a, a 2%-eig lehessen megtenni, ez az egyik. Tehát, hogy nem enged korlátlan növekedést a új beépítési területeknek. A másik egy direkt szabály, ami a, a települések összenövését akadályozza, és azt mondja, hogy a települések közigazgatási határához, képest 200 méteren belül új beépítésre szánt területet nem lehet kijelölni. Nem lehet, illetve csak, és ugye mindig ott van a dolog elásva, ahol megjelenik a csak az állami főépítés által lefolytatott területrendezési eljárás eredménye szóval kis kapu alapján lehet. de ez egy olyan eljárás, ebben van pozitívum, hogyha az ebben résztvevő bármelyik szakhatóság azt mondja, hogy nem, akkor az állami főépítésznek nincs joga kiadni a, a támogatását. Tehát a terület felhasználási engedély, tehát ha akár földvédelmi, akár erdővédelmi vagy természetvédelmi érdeket sért az a, az a dolog. Itt egy szépség hibája van ennek, hogy pont a szerkezeti szempontot nem tudja figyelembe venni és érvényesíteni uh -huh. a település szerkezetfejlesztési ügyeket. Itt most vannak arra adatok, hogy ennek a térségnek milyen, milyen arányban van a területe, területbe vonva, hogy, hogy mennyi az a terület, amelyik még... Természetközödének mondható, vagy legalábbis mezőgazdasági? Ezek ugye kevert kategóriák, amiket uh -huh. használsz, mert nem a belterület a lényeg, hanem a a, a beépítésre szánt, és a, mert a belterületen belül benne van a Gödölő belterületén, benne van a kastély, a, Park, az egyetem, minden, szóval minden. Uh -huh. mi azért települési térséget használunk. Itt a földhivatalom a mai napig ezt használják, ezeket a Igen, de nem, de nem mi, mi direkt nem használjuk, mint ahogy a település rendezés sem használja a kül- meg belterület megkülönböztetést. Leírjuk persze, hogy külterületen van, vagy belterületen, de a beépítésre szánt területet különítjük el a beépítésre nem szánttól. Mert beépítésre szánt terület lehet külterületen is, és beépítésre nem szánt terület meg területen, Tehát ezek kategóriákat kénytelenek vagyunk pontosan használni mm. és alkalmazni, mert a szabályok erre vonatkoznak és hogy ezt lehessen értelmezni a mostani törvénymódosításhoz, mi a számítógépes módszerek segítségével készítettünk egy területi mérleget, hogy ezek a területi változások ellenőrizhetőek legyenek az állami főépítés számára. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 200%-kal növekedhet, akkor ezt nem úgy dönti el az állami főépítész, hogy nézegeti a térgépet, hogy vajon az a folt nagyobb be. Mint 2% vagy nem nagyobb, hanem egy digitális euh, térkép alapján létrehozott területi mérleg azt mondja, hogy ennek a településnek a 2% a 17 hektár, és akkor ő 17 hektárral növelheti a törvény hatája alatt a uh -huh. beépítése szánt területét. Uh -huh. Tehát ezek a területfelhasználási euh, szabályok, amikre ráfednek az övezeti szabályok, még arról nem beszélünk. Arról a három övezetről, amit a természetvédelem, de 23 övezet van, ami eltérő szigorúan, de földvédelmet, erdővédelmet, tájvédelmet szolgál, tehát természetesen a legjobb erdőket. Miközben a, az erdő terület, erdőt Terület kiterjedése egyik településben sem csökkenhet. Tehát azt kimondja a törvény, hogy, hogy nem csökkenhet. A kiváló termőhelyi erőkhez hozzá se lehet nyúlni, tehát azokat nem lehet. Ezek el... már ki vannak jelölve? Igen, igen, mm -hmm. igen, ezeket a törvényövezet. Ezek azok az övezetek, amikről beszéltem, hogy a kiváló termőhelyi adottságú szántó terület, ami a térség legjobb az a gazdasági területeit ezek a, ezek, Nem lehet kijelölni ott a család, Ezek a területek. területek annyira, hogy mondjam, megfoghatóak, hogy egy térképről jól leolvasható, hát itt nem, nem fordulhat elő, hogy mondjuk néhány parcella, nem tudom én, remek szántó egy ilyen remek az hogy tudják okay. például jelölni, vagy hogy, hogy lehet ezt... Az egy az ezres léptéknek megfelelő pontossággal, amit a településrendezési tervezés pontosít egy a tízezresbe, mert az ugye úgy működik, hogy amikor ő elkezd készíteni egy tervet, nem ezt nagyítja fel, hanem megkéri az adatszolgáltatást a földhivataltól, az erdőszettől, a természetvédelemtől, aki a törvény és a törvényhez adott adatszolgáltatás figyelembe vételével, neki már helyrajzi számpontosan határolja le ezeket a területeket. Tehát nem mi határoljuk le a törvénybe helyrajzi számpontosan, hanem a törvény végrehajtása során Pontosodik a település rendezési tervek készítése. És ez a kettő ez garantáltan fedi egymást. tehát hogy tudják azt biztosítani, hogyha mondjuk egy ilyen területet kijelölnek, hogy ez itt, ez van, hogy az, hogy az, az abban a, a, a nagyobb vagy kisebb léptékben is az pontosan úgy található. Ott? Hát viszonylag jó adatbázisok állnak rendelkezésre egy a tízezősben, amiket mi is használunk. Mm -hmm. tehát, azért, tehát a terv igazából annak alapján jön létre, mármint a területrendezési elírás, a magasabb, de csak össze már nem húzza vagy összefogottabb foltok és területek kerülnek alkalmazásra, aminek a pontosítását lehetővé teszi. Tehát soha nem azt mondja a mi szabályozásunk, hogy azt a területet 100%-ban kell annak tervez, tovább tervezni, hanem például azt mondja az erdőgazdálkodási térség területét 85%-ban erdőterületnek kell a település rendezési vagy a mezőgazdasági térség 90 százalékát mezőgazdasági területnek kell tervezni. A tíz százalékán más is tervezhető, akár települési térség, hogyha belefér ebbe a 200%-os növekménybe. Tehát ezek, ezek keretek, és a, a, az összes feltételnek együtt kell megfelelni a településrendezési tervnél. Nos, szó volt arról, hogy egy módosítás ami egy előző tervnek a módosítása, akkor egy monotban térünk vissza, hogy az előző terv az mikor készült, mikor lett elfogadva. Az előző terv sokáig készült, mert 1996-os a területfejlesztésről szóló törvény, azt követően kezdtük el készíteni, már 2000 kész volt az első tervezettel, 2001-ben már a kormány is tárgyalta a tervezetet, de mivel itt nagyon komoly érdek ellentétek voltak a, ugye a Fidesz kormány ideje alatt a mostani környezetvédelemért felelős Illés Zoltán, nagyon markásan képviselt egy, egy abszolút moratóriumot arra, hogy, hogy semmi új területfelhasználás ne lehessen, tehát egy nagyon erőteljes zöld vonalat képviselt. Ugyanabban a Fideszben érdekelt. Polgármesterek pedig azt mondták, hogy nincs szükség ilyen szabályozásra, mert ez indokolatlanul befolyásolja vagy korlátozza a települések mozgásterét. És akkor olyan döntés született, hogy olyan törvényt, amiben nincs egyetértés, nem terjesztenek elő, és félre lett téve évekre, és csak 2004-ben került újra elő, mikor elkészült az országos területrendezési terv. Aha. Azt követően került sor 2005 nyarán fogadta el a parlament, és 2005 szeptemberétől hatályos a mostani agglomerációs törvény, ami tulajdonképpen legalább 80 ában változatlan. Tehát nem több 20 nál az a területfelhasználás, érintő és szerkezetet érintő változás, amit mi most uh -huh. érvényesítettünk, de most sokkal jobban összhangban van a külön-külön településeknek a, a terveivel, mert a jogászok is úgy látják, hogy egy településrendezési terv az egy jogszabály, tehát egy törvénynek egy jogszabályt figyelembe kell venni kiindulásként. Az, hogy ahhoz, annak a módosításához milyen mozgásteret ad, az már a törvény, nek a lehetősége, uh -huh. de hogy mivel itt nagy értékű területekről van szó, nagyon fontosak ezek a területi mérlegek, meg területi besorolások, több fordulóban egyeztettünk a települési önkormányzatokkal, hogy, hogy a kiinduló alap az a számukra megfelelő legyen. a fülemet, hogy 2004-ben elfogadta, hogy a vosszágyűlés a előző tervet, és 2005-ben 2005 fogadták Igen. el? És mindjárt hatályba lépett, vagy volt még egy időszak? Nem. Nem a parlament nagyon érdekes határozatot, vagy döntést hozott. Azt mondta a parlament, hogy még be kell fogadni azokat a a településrendezési tervi átsorolásokat, amik a hatályba lépés előtt megfogalmazódnak. Ez, Ez így történt, de, és azért adott erre még egy plusz három hónapot ennek a befejezésére. Ez azért volt furcsa, mert tulajdonképpen egy önkormányzati határozattal felülírta a, a parlament által a törvényben. Az előbb említett Nyurkovics ügyvéd úr, akivel együtt volt szerencsénk dolgozni, azt mondta, hogy ez nem egy elegáns megoldás a parlament részéről, a de fülman mivel fülman nem fülman volt fülman moratórium, és ez, ez fontos, hogy nem volt moratórium az új területek átsorolására, valahogy kezelni kellett azt a felhevült, hangulatot, ami abban az időszakban újabb és újabb területek átsorolására. és ez a maga az átsorolás után mennyire volt jelentős, ami ténylegesen megtettek az hát, mi most ezek azokat a területeket, mert, mert elég sok ilyen bediktálásszerű dolog történt már a parlamenti ciklusban tehát egyéni képviselői indítványra kerültek átmenősítésre területek, amik nem biztos, hogy összhangban voltak az adott település fejlesztési igényeivel sem. Nos, azokat a területeket, amik időközben, tehát az elmúlt öt évben a település nem használt fel, ilyen célra. Tehát a most hatályos agglomerációs törvényben benne van, mint lehetőség, de nem használt fel. Arra azt lehetett mondani, hogy az akkor nem is szükséges a település fejlesztési célokhoz, és ezeket mi visszavettük, tehát ezek a módosításban már nem szerepelnek a kiinduló állapotban. A kiinduló állapotot a települések, szerkezeti terveinek az összessége képezi. Tehát a, a meglévők. Igen, hatályosak. hatályosak. A jogilag, jogilag hatályosak. Ez, ez, hogy mondjam, ez, ez segíti azt, hogy, hogy az ilyen spekulatív ö, átsorolásokat ö, visszacsinálja, vagy megakadályozza, amennyiben az mondjuk még nem lett kihasználva. Hát vissza. Visszacsinálta? Visszacsinálta azzal, hogy azt mondja, hogy ha ez elfogadásra kerül, ez a módosítás, azt mondja a módosítás, hogy három éven belül hozzá kell igazítani a település szerkezeti tervét a törvényhez. Hát Tervez, hogy három éven belül? Hát a éve, az alatt a három év alatt mi történhet? Csak olyan tervet fogadhat el most már, ami összhangban van a törvénymódosításában. Tehát addigra el kell készíteni a saját tervezetét. Ha nem akar csinálni semmit, a akkor ne csinálja el a törvényhöz. Három Igen, akármit csinál, akármilyen irányban módosítja a település szerkezeti tervét, a hatályba lépés után figyelembe kell venni azokat a szabályokat, amiket a törvénymódosítás tartalmaz. Ha nem nyúl hozzá, Szerkezeti tervéhez akkor nem történik semmi, se három, se öt év alatt, de bármi, bármit akar újonnan kijelölni vagy megvalósítani, annak már a, a kereteit a módosítás mm. meghatározza. Ez a terv módosítás, hát mégis is egy új terv innentől kezdve, hát, vagy egy, egy, egy módosítás. Azért, módos, azért ez terv. egy módosítás, mert... De ilyen értem, ez egy szigorúbb, tehát ha szigorúbb, a, azt igen. nézzük, akkor... Bonyolultabb és szigorúbb szabályozás, mint Mi a az, amit... Föl tudná ilyen pontokba sorolni, hogy mi az, amit mondjuk ennek a, ez, ez, a, ez az új módosítás, mik, mik lesznek ennek a fő előnyei most, hogy mondjam, milyen település tervezési szempontból. Hát, tehát most Te már nem Először is ki kell dolgok. jelenteni, mert minden felmérésünk és vizsgálatunk azt mutatta, hogy <coughs> nincs igazán szükség új fejlesztési területek, vagy, <coughs> vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy csak korlátozottan van szükség új területek kijelölésére, mert nagyon nagyok a területi tartalékok. A települési önkormányzatok pont ebb ennek az elmúlt éveknek, vagy elmúlt évtizednek a, a folyamatai során nagyon sok olyan területet minősítettek át, még a törvény hatája előtti időszakban, amit azóta se használtak fel, de benne van az telep érvényes település szerkezeti azok már, mondani, terület, nem vesznek el. Azok nem vesznek mm. el, azok, amik jogszerűen vannak jobbáhagyva, azok alapját képezik, akár a 500 ötszázaléknak, tehát az, az egész szabályozásnak. De nagyon új területeket, mivel jelentős népesség növekedésre nem nagyon lehet számítani. Hát, ha nem lesz egy európai migráció, vagy, vagy egy ma be nem látható dolog, akkor ez egy lassuló folyamat. Tehát ez, ez azt lehet legyen. remélni, és a fejlesztési dokumentumok is azt rögzítik, pont amiről beszélt, hogy a, vidéke, tehát a népesség megtartása az ország különböző térségeiben, hogy lassulni fog a Budapest felé irányuló és az is látszik, hogy a, hiába van a térségen belül egy, egy, egy dinamizmus, azért most már ez nem egy irányúl, tehát nem a, az agglomeráció felé irányult, csak, hanem van Budapestre mózódás, tehát De ez jelentős ez, ez nagy Ez a fajta változást nem igényli azt, hogy emiatt új töreteket bevonjanak. Tehát van tartalék ebben. Egyrészt jelentősek a tartalékok, másrészt az a az a csekély mozgástér, amit ez a törvény megenged, az, az úgy tűnik, hogy elegendő ahhoz, hát majd az önkormányzatok is elmondják holnapig, vagy péntekig a véleményüket, de hát két körben már volt egyeztetve, és és egyértelmű a kormányzat szándéka, hogy lassítani akarja az új területek kijelölését és beépülését. Tehát ez egy markáns különbség, ez a szigorítás. Ez együtt jár még azzal, hogy a korábbi törvényben levő övezettek, meg sok tehát sokkal több szempontot kell figyelembe vennie egy-egy terület kijelölésénél vagy beépítésénél, Belépett a kulturális örökség védelme, a tájkép védelme, új övezetként a ezek is már víz. Ki vannak tan igen, igen. Hát Ez némelyik onnal, nem? Tehát valamelyik olyan méretű, hogy azt hát nem terek. Van amelyik, van amelyik település sorosan, csak az mondjuk az én szememben a legügyetlenebb megoldás, mert annak egyetlen üzenete van. Hogy, ott van, hogy, a, van. hogy a település rendezési terv készítésénél kell csinálni egy olyan munkarészt, amiben azt a mondjuk kulturális örökség, védelmi ügyet kezelni kell, mm. vagy, vagy tájképvédelmi vezetünk mm. és az egyik az ilyen, ami, Ez került azt, azt hogy mondjuk, ha egy-egy község és van egy mondjuk egy védendő, nem tudom én, templom és a környéke, Csak például én mondom. Ő, egy nem a templom kerül lehatárolás, hanem az úgynevezett történeti települési terület ahol ezt Gábor tudja legjobban, mert ebbe ő is közreműködött, nem maga műemlék került, tehát az a léptékénél fogva nem alkalmas kere, erre, de. hanem az a, az a hagyományos település központi terület, ahol az a szerkezet, az a régi települési szerkezet még nyomon követhető és védhető, hmm. plusz azok a... Értékek természetesen kastélyok, kastélyfalkak, aminek a területe jellemzően már 5 hektárnál nagyobbak, tehát már a lépték adta lehetőségeknél fogva ábrázolásra kerülnek. De ezek, ezek a puhább szabályok, ahol csak azt mondja a törvény, hogy ott a településrendezési terv készítésénél a speciális ágazati értékeket védeni kell és, és figyelembe kell Venni. de a, a, az erdő, tehát szigorúak az erdők védelmére szólók, és mostani tervezetben és szigorúbbak. Új elem, hogy erdősítésre alkalmas területek is kijelölésre kerültek, elsősorban az északkeleti keleti agglomerációban, mert a területi alkalmasság vizsgálatok azt mutatják, hogy a Dunától keletre, levő északi, tehát a Vác-Duna-Keszigyődő térség talajai és szerkezette olyan, ami leginkább alkalmas erdősítésre. Ott került kijelölésre az, az erdő új erdőterület, amit a település rendezési tervekben is be kell építeni, 85%-ban. Tehát nem mondjuk sehol azt, hogy egy az egybe azt kell felnagyítani, ami a térségi terve van, mert hát lehetnek olyan területi mozaikosságok, amikről az előbb, mert szerint, hogy nem, nem lenne szabad az egészet folyszerűen értelmezni, de az erdőgazdálkodási térség 85%-át erdőterületben kell továbbtervezni. tervezni. Ez egy lényeges szigorítása a korábbihoz képest. Szigorodtak a nagy meder, tehát az árbelvíz ügyekkel összefüggő szabályozások szintén ott, ott még kivétel sincs abban a vonatkozásban, hogy beépítésre szánt területet. Nem lehet kijelölni a nehézség az, hogy ma is vannak ezeken a nagy meder területeken beépítésre szánt területek a nagy mellett. Szent Római part, Római part. ezek az területeket jelentik? Igen. Uh -huh. hát igen. A, Tehát, amit amit a a el, a folyó, a, a folyó és a, a folyónak az uh -huh. a meghatár be nem bennén védett területe. És erre teljes igen. tilalmat rendelne. Újbeépítésre beépít, új a Szent nem Uh -huh. ami nem oldja meg a helyzetet, mert mondom, vannak a nagy vízi beépítések, de, de új ilyen szituációt nem lehet létrehozni. Uh -huh. De ez azt is jelenti, hogy egyébként az olyan reményeket, hiúnak gondolt reményeket, legalábbis szerintem, hogy mondjuk akik a római parton, az árt területen építkeztek a gáton belül, azok ne követelesenek mondjuk az államtól egy gátat, azzal a jelszóval, hogy ők ott élnek, és az ő ingatlanjaikat meg kell védeni. Hát erről nem szól a tervezet, de közvetve igaz. Hát egyáltalán a tervezet, amiről szól, nagyon gondosan figyeltek rá, hogy ne kerüljön pénzbe legyen olyan. Nekem visszavonni kiadott... már ki, Tehát olyan jogokat, amiket uh -huh. már önkormányzat, mondjuk építési jogot keletkeztetett valahol egy szabályozási terv jóváhagyásával, és ott a terület tulajdonosa jogszerűen építhet, ilyet ne vonjanak vissza. Tehát ezért Te elrombol, direkt ki valami. van mondva a tervezetbe, hogy azt a területet, ami beépítésre szántnak van kijelölve, továbbiakban is annak kell tetéteni. van, akkor is. Akkor is. Tehát mm. azért, hogy ezeket a kártalanítási lehetőségeket a kormányzat el akarja kerülni, ezt de nem csak az árterületnél érdekes Aha. ez, hanem a, a, a természetvédelmi területeknél, mert hát ott vannak olyan magterületben, meg ökológiai folyosóban levő területek, amik a helyi település rendezési tervekbe beépítésre szántak. Most ezek közül azokat, ahol építési jogok vannak, azokat ott visszavonulunk, de ahol nincsenek építési jogok, ott ott föntartjuk, és ez nagyon zavarja a településeket, ezeket a korlátozásokat föntartja a tervezet, mert ott a szabályozási terv készítésénél kell majd megküzdeni a, az önkormányzatnak a természetvédelmi ágazattal, hogy, hogy milyen kompromisszumokkal csinálhat valamit. Ez a például a Fóti, és a mellettelevő Hát lápnak ez a lápnak a sorsát, ez például befolyásolja pozitívan most a láp a oldaláról nézve. A láp oldaláról nézve, magterületnek tekinti azt a területet Na, hát az a területet. Tehát gyakorlatilag ezzel törvényi védelmet kapott a terület, ha úgy veszünk. De mindenki bizonytalan benne, mert bíróságon, van, tehát ez a konkrét ügyem. Milliósága volt, a kérdő dolog már eltűnik a persze. Remélhetően nem, mert most úgy tudom, hogy pozitív döntések születtek. Em, engem az érdekel, hogy a maguk magukhoz zajlottak, milyen tapasztalatok voltak, mennyire kellett módosítani a tervet ezen. Az első folyán. változat az elmúlt év nyarán készült el, és az a jogszabályban meghatározott körben, tehát ahogy előírja, hogy egy területrendezési tervet, tervet kikkel kell véleményeztetni, abban a körben egyeztetésre került. Jó sok mindenkivel. De Jó sok mindenkivel, de, hogy... de csak az 55% vett részt a... Igen. A az 55%-a? Az összes megkérdezettnek az 55%-a, ami úgy néz ki, hogy Valamennyi kormányzati szerv véleményezte, tehát az, az hiánytalanul. Mm. Tehát valamennyi tárca, valamennyi tárcának a területi szervezete érdemben véleményezte, és véleményezte a, a, a, az érintett településeknek is a, a körülbelül 70%-a, de a 30% nem. Okay. Nem fogalmazott meg semmilyen Ma véleményt. mondjuk úgy megfeleltem. nem? Hát vagy nem tudatosult uh -huh. bár mi próbáltunk segíteni a Pest megyei önkormányzatnál a főépítés-asszony térségi fórumokat szerveztünk, ahol bemutattuk a készülő szabályozásnak a fő elemeit, és a Pester fonlapján pedig megteremtettük egy Google earth -ös változatva azt hogy ezek ez a tervezet úgy megnézhető, hogy rá van vetítve, hogy rá van rá a Google nem a ezt Google az, hogy most is nézni, hogy ne a tervezet is fent Mi van a, a, a www.pontvesterpont.hu és mondom a, tehát azon, azon lehet találni egy egy BP agló BP agló HTML, címet, ahol ez az internetes... De művelőször? ez elérhető mennyiből is gondolom... Elérhető. A, a tervezet különben fönn van a kormány honlapján, tehát hivatalos változatként nem a tervező egyezteti természetesen. A most, vagy nem, az a kormány.hu, kormány a www.govern.hu .kormány honlapon. Ott a böngészést választva a Belügyminisztérium alhonlapon a jogszabálytervezetek link alatt uh -huh. lehet letölteni és ezzel biztosítja a kormányzat bárki számára, tehát a társadalmi egyeztetési ciklusban, vagy szakaszban ennek a kormány előterjesztésnek a nyilvánosságát. És ha valakinek van valami észrevétele, akkor hova fordulhat? Hát hivatalosan a, benne van a tervezetben, hogy hova kell Hordulni, tehát a belügyminisztériumba kell küldeni az észrevételeket, mm. és a, tehát csak kikkelve arra, tehát technikailag ez nagyon jól kivatalálva. Tehát igen, beküldeni. tehát ö, válaszként kell beküldeni. Mi csak azt kértük, hogy tájékoztatásként mi is kapjuk meg. Tehát Na, a, úgy, a a így, úgy is fogunk uh -huh. reagálni, mert a, ami a minisztériumba érkezik vélemény, azt a, a tárcamunkatársaival együtt vitatjuk meg. És hát a, az még az előző kérdésedre, hogy 1040 vélemény fogalmazódott meg az első Körben, amiket mi tervezőként feldolgoztunk, megválaszoltuk, és a, ahol változtatást volt szükséges, és azzal az azt követő tárca közé egyeztetések egyetértettek, azokat megtettük. Tehát ez a most kormány honlapon föllevő változat, ez már az átdolgozott Aha. tervezet, ami egy körben már az érintett tárcák, véleményeit is tartalmazza, de vannak benne véleményeltérések, amik lehet, hogy így kerülnek kormány elé. Uh -huh. Pont az előbb említett ügyben a Vidékfejlesztési Minisztérium nem ért egyet azzal, hogy mi csökkentjük a magterület meg az ökológiai hálózat területét ott, ahol, ahol építési jogok vannak. Szerinte ezt nem kéne megtenni uh -huh. a, belügyminisztérium az előterjesztő meg azt mondja, hogy hogyha ezt megtenné, akkor olyan kártalanítási hullámot indítana el, amit viszont anyagilag, tehát uh -huh. nem tud kezelni. Uh -huh. Ez egy véleményeltérés. Ez... Három-négy véleményeltérés rajzolódik most ki uh -huh. most a kormány előterjesztés időszakában. Lehet a jelentősebbeket? A másik Hát az ombudsman azt mondja, a jövő nemzedéke országgyűlési biztosa azt mondja, két dolgot mond, nagyon érdekesen, hogy, hogy moratóriumot kellett volna most is elrendelni a, a tervkészítés fázisában, mm -hmm. korlátozni kellett volna az önkormányzatoknak az új terv jóváhagyási lehetőségét. A belügyminisztériumnak az a véleménye, hogy mivel van most is hatályos agló törvény és, és annak van egy kerete, amit figyelembe lehet venni, most nem nulláról indulunk, mint, mint hat évvel ezelőtt. Tehát ebben is ez is véleményeltéréssel megy tovább. Akkor őszintén a, a Vidékfejlesztési Minisztérium kifogásolta azt, hogy nem az erdészeti kataszter szerinti területek jelennek meg a a terven, hanem a településrendezési tervekben erdő terület felhasználású területek, ami talán ugye? nehezebben érthető a, a hallgatóknak, de más. Több, valószínűleg. Az erdő, erdő lehet hogy helyenként több, máshol meg a, az erdőt terület a több, mert az erdő területbe a helyi tervekben benne vannak a tervezett erdők, a helyben tervezett igen. erdők is, amik még nem részei az erdők, azt katasztállnak. Ez, ez a is most. Ez bevette, mm. igen, de azokat a fásodó területeket, amik az erdőtörvény szerint erdőnek tekinthető, vagy tekintendő, de, de. nem jelent meg még semmilyen területrendezés, vagy településrendezési terv azokat nem. Tehát ez egy a, igen, de, de nem ilyen egyszerű, mert akkor ez a településrendezési tervek felülvizsgálatával oldható. Csak meg. Tehát uh -huh. nem ennyire egyszerű ez most, ez is egy véleményeltérésként uh -huh. megy a, tehát a A negyedik a legsúlyosabb, az a Védékfejlesztési Minisztérium úgy gondolja, hogy a, ahol érint magterületet, vagy ökológiai folyosót, az, az ott többnyire natúra 2000 területet érint, és hogy emiatt Szerintük az Európai Unióhoz kéne benyújtani ezt a tervezetet jóváhagyás előtt. Mert hogy olyan infrastruktúra hálózat fejlesztéseket tartalmaz, amit nem lehet megvalósítani a Natura 2000 valószínű érintése nélkül. Azért kell mondani, hogy valószínű, mert ugye ezek sávok, amiket mi tervezünk, és a léptéke sem teszi lehetővé, nem is helyrajzi számos térképen dolgozunk. De nagy valószínűséggel, mondjuk egy Váci-Dunahidat nem lehet úgy megvalósítani, hogy sehol ne érintse az ártéri erdőket, csak azt a legkisebb konfliktussal járó területet lehet megtalálni, ahol át lehet úgy a Dunán menni, vagy ugyanilyen szituáció ennek a, az új M11-esnek meg a folytatásának egy szászalon vattai Duna hígyja. De több az ennul nyugati szektorán is vannak olyan területek, bár felszín alatti a vezetés, de helyenként kijön felszínre, és ott vannak olyan lehetőségek, meg bizonytalan a remete, remete szúrdok barlangjainak a, az érintettsége, amit nem is tudunk, hogy hol van barlang. Tehát mert attól, hogy ott nincs barlang kiárat, a, valószínű, hogy az egész szerkezet olyan szivacsos, hogy, hogy, hogy valahol érinthet barlangot, de hogy hol azt nem tudjuk uh -huh. most megmondani. Tehát a lehetőség megvan benne és a Vidékfejlesztési Minisztériumnak az a véleménye, hogy a Natura 2000 területek miatt egy részletes Natura 2000 hatásvizsgálatot, tehát hatáselemzést kell csinálni, illetve szerintük ki kell küldeni vissza A BM azt mondja, hogy mivel ez az összes vonal tartalmazza az országos területrendezési tervről szóló törvény, és ez hatályba mi most nem csinálunk mást, mint enne, ezt a helyet egy kicsit helyre tesszük, tehát nem, nem egy új vonalat tervezünk, és szerintük ezért nem szükséges kiküldeni. De ezekben majd kormány döntés fog valószínűleg születni, mert eltérő, vélemények fogalmazottak meg, és a e, nagybetűvel mindenhol rajta van a tervezeten, hogy ez még nem a kormány álláspontját tükrözi, mm. tehát ez még csak egy egyeztetési anyag. És ugye most a társadalomézhetés folyik, hogy meddig lehet e, hozzá szólni, vagy meddig lehet véleményt adni. Mostantól már nagyon szűk a, a mai naptól tizenegyedike a, a péntekig magyarul az egyeztetés bebeküldhető vélemények lehetősége, de utána még következik majd a, a kormány, ha a kormány elfogadja a tervezetet és alkalmasnak tartja arra, hogy parlament elé kerüljön, akkor a parlamenti szakaszban az egyéni országgyűlési képviselői indítványok szoktak Aha. nagyon sokan Igen. lenni, és komoly érdekeket érvényesíteni a módosítás érdekében. de hát ezt nem tudjuk prognosztizálni. Én úgy gondolom, hogy ez egy másodgenerációs törvény, kevesebb konfliktust gerjezt most, mint az első változat, amikor még a települések nem is tudták, hogy, hogy miről van szó. Most azért a települések többsége érti és érzi, hogy ez róla is szól, és az ő terét befolyásolja, és ezért a, aki jól felfogott érdekénnél fogva meg tudja fogalmazni a véleményét, az megteszi. Akik voltak, akik nem tették meg, mert mondta 55 válaszolt? Ő, például egyáltalán nem véleményezték a tervezetet az önkormányzati szövetségek, se a kistérségek, tehát olyan, mintha nem is létezett volna számunkra ez a lehetőség. de Gyerek, az szól a ha, Igen. Hát mondjuk, inkább sem. politikai szerveződések igen, az Még szerveződések. sem. Inkább a kistérségeknél meg inkább azt mutatja, hogy, hogy milyen gyengen ezeknek a szakmai színvonala. Tehát részben ugye nem működnek, meg kevés forrásuk van, és úgy látszik, hogy nincs elég felkészült szakmai szakembergárda se ahhoz, hogy egy ilyen térségi ügyet véleményezzen. Általában nehéz, tehát a társadalmi szervezeteknél is nehéz. Legtöbb civil szervezet is helyi ügyekkel foglalkozik, és csak azokra reagál a, a térségi nagyobb települési vagy nagyobb területi összefüggésőeket, vagy nem szeretik, vagy úgy gondolják, hogy az már nem az ő szintjük, pedig az is az ő szintjük, mert ebből a sok apró helyiből tevődik össze a, a térségi szint. Tehát akkor a, a civil szférából sem jött elég érdemi észrevétel? Nem elég, egy. Egy jött. A szászalombattai civil szervezet fogalmazta meg az új Szászhalombattai hiddal szembeni véleményét, ami azért nehéz, mert a város, mert ez egy kiemelt országos vonal lenne tulajdonképpen az m 0 kívüli uh -huh. második gyűrűnek egy, uh -huh. egy eleme, a város szereti, tehát a önkormányzata képviselőtestülete támogatta, de a civil szervezetek nem. Uh -huh. És olyan országos civilek, mint mondjuk az Levegő munkacsoport, vagy most teszem azt, védel, nem Ezek, ezek nem. se adtak? Nem. A zsámvéki medencében volt egy civil szerveződés, de az önkormányzati szinten. Tehát egy a helyi civilek és az önkormányzatok együtt Uh -huh. adtak véleményt, és az is ennek az emlegetetem 11 esnek a kiszűrésére és a, a elhagyására szólt arra. Meg azért nincs lehetőség, mert azt tartalmazza az Országos Területrendezési tervről szóló törvény, és mivel ez a mi tervezetünk, annak a tulajdonképpen kiegészítése, mert azt mondja, hogy ezeket a szabályokat kell alkalmazni, de pluszban minden szabályt kell alkalmazni az országos területrendezési terből is. Na most meg lehet különböztetni, hogy mi az, ami onnan van, és mi az, ami? természetes. Amire, amire fogalmaz meg a törvény kiegészítő szabályt, ott azt kell alkalmazni, ahol, és ilyen az övezetek többsége nem fogalmaz meg szabályt, ott, a, ott azt kell alkalmazni, az, ami az országos területrendezési uh -huh. terve van. Akkor a biztatom a hallgatókat, hogy még az elkövetkező két napot hasznosan töltsék. Már akik hallották a műsorunkat, és ha észrevételük van, akkor a megadott helyen, tehát a kormány, www.kormány.hu, uh -huh. azon belül belőtt minisztérium alrészen megtalálhatják ezt a tervet, és még péntekig várjuk az észrevételeket, aki haja agyát. van Péternek a pester igazgatójának, hogy itt volt velünk, és két hét múlva lesz ismét Nagyváros dilemmá, már búcsúzik, Spányai Géze. Mm. Én is köszönöm, viszont